sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Barakatah Shaykhul Islam al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab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 Ketika beliau ditanya tentang an nazar dalam riwayat al-Imam al-Bukhari maka beliau sallallahu menjawab innahu la ya'ti bi khair inama yustakhraj bihi min al-bakhil Sesungguhnya nazar tersebut tidaklah mendatangkan kebaikan akan tetapi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 Lalu dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Maka dari sini, ikhwanifidin, azakumullah, tak kala kita memperhatikan keadaan nazar tersebut, menunjukkan bahawa al-nazar terbagi menjadi dua bahagian. Ada nazar al-mutlaq. Dan ada pula al-nazrul muqayyad. Nazar yang mutlak.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 tidak terdapat nafs yang menunjukkan makruhnya. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna hu la ya ti bi khair inna ma yustakhraj bihi min al baqil talhadab nazar al mutlak". Apa nazar mukayat? Nazar yang terikat, tergantung dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia. Apabila Allah memberikan kenikmatan tersebut, maka dia pun bernazar.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 dan di sana ada pula yang syirik, di sana yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nadzur syirik. Nazar yang di dalamnya terdapat syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang bernazar kepada selain Allah, apakah kepada patung ataukah kepada orang saleh yang mati?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 yang mengucapkan sumpah tersebut pada selain Allah, subhanahu wa ta'ala, diminta untuk bertawabat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis yang diruatkan oleh Imam al-Bukhari, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man halafa wa qalafi halifihi wal lati wal'uzza. Fal yakul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah, lalu kemudian...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 ini kembali kepada dua pembagian yang kita telah kita sebutkan tadi bahwa apabila nazar tersebut adalah nazar yang mutlak yang tidak terikat maka ini suatu yang boleh. Naam, suatu yang dianjurkan. Akan tetapi kalau nazar tersebut berbentuk muqayyad terikat maka kembali kepada asal hukum bahwa nazar tersebut hukumnya adalah makruh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 dan di dalam hadith hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti InsyaAllah Taala. Yang ketiga adalah nazarul maksiyah bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nazar maksiyah tidak tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menunaikannya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 Dari hadis Amr bin Shuaib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibnu al as radhiyallahu taala anhumah. dengan sanad yang hasan, bahawa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah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 ataukah bernadhar kepada selain Allah dan bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala, maka di sini beliau akan menyebutkan, dalil-dalil wajibnya seorang untuk menunaikan nazar yang telah dinadarkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah azza Wajal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhuna bin nadhri. Mereka kaum mukminin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 Allah menjelaskan bahwa kaum mukminin sifat-sifat mereka adalah yang senantiasa menunaikan nazarnya. Wa qawluh dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allah ya'lam." Apapun yang kalian infakkan dari nafkah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 ataukah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala maka bagi seorang mukmin, ketika dia telah menetapkan nadarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang dia kerjakan Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi apa yang dia amalkan. maka tatkala dia telah menetapkan nadar akan mendorong dia untuk senantiasa menunaikan nadarnya karena dia yakin bahwa apa yang telah dia wajibkan atas dirinya diketahui oleh Allah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 wa sahih dan di dalam as sahih yakni sahih al bukhari an aisyah radhiyallahu anha dari aisyah radhiyallahu taala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala bahwa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi bersabda